ירמיהו, פרק י"ב צדיק אתה, אדוני, כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים אצלך, שלו כל בוגדי וגד, נטעתם גם שורשו, ילכו גם עשו קרוב אתה בפיהם, ורחוק מכליותיהם. ואתה, אדוני, ידעתני, תראני, ובחנת ליבי איתך, התיקם כצאן לטבחה, והקדישם ליום הרגע. עד מתי תאבל הארץ, ועשב כל השדה ייבש, מרעת יושבי בה, שפתה והמות ועוף, כי אמרו, לא יראה את אחריתנו. כי את רגלים רצת וילאוך, ואיך תתחרה את הסוסים. ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן. כי גם אחיך ובית אביך, גם המה בגדו בך, גם המה קראו אחריך מלא. אל תאמן בם, כי ידברו אליך טובות. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי. נטעתי את ידידות נפשי בכף אויביה. הייתה לי נחלתי כאריה ויער, נתנה עלי בקולה, על כן צנתיה. העי צבוע נחלתי לי. העית סביב עליה? לכו אספו כל חיית השדה, הטיו לאוכלה. רועים רבים שחטו חרמי, בוססו את חלקתי, נתנו את חלקת חמדתי למדבר שממה. שמה לי שממה, עבלה עלי שממה, נשמה כל הארץ, כי אין איש שם על לב. על כל שפיים במדבר באו שודדים,